відкинув її, Джесіку, заявивши, що не розважається із супливими нівчиськами. Марті одразу все збагнув. «То ти обманював мене тоді?» Видушила вона, і Анджелос знову холодно і різко розсміявся. «Отже, Марті мав рацію. Він мав цілковиту рацію», визнав Анджелос. Він провів руками по волоссі, і Джесіці здалося, що робить він це лише для того, щоб, бодай, не мить приховати від неї вираз очей. Вона була майже впевна, а ледве стримує свої справжні почуття. Я не просто тебе, як ти кажеш, обманював. Я хотів тебе так, що втрачав розум. А ти весь час крутилася біля мене і постійно стирчала в стайні. Ти була така вперта, що я навіть не міг позбутися тебе. Ти думаєш, мені легко було стояти перед твоїми принадами, принцесо? Адже я міг просто піддатися своїм почуттям, але не зробив цього, бо дав обіцянку. Досить ці здалося, що вона мчить на роликових ковзанах дикою місцевістю, не розбираючи дороги. Почувши, що Анджелос був до неї небайдужий, вона на мить зараділа, та потім заспокоїлася і навіть злякалася. Чому Анджелос говорив про свої почуття до неї в минулому часі? Невже вона йому більше не подобається? Адже все сказане ним не стосується теперішнього». «Але тобі не була потрібна робота конюха? Навіщо ти послухався Марті і зробив так, як він вимагав?» – спитала вона. У темнокарих очах Анджелоса спалахнули іскри, і Джесіка зрозуміла, що тепер він відкриє їй справжню причину своєї роботи в Марті. Раптом у її пам'яті спливли слова, сказані ним кілька хвилин тому. «Я втратив не просто роботу, я втратив свою честь і...» Та тоді вона не дала йому закінчити. Ти сказав, що втратив роботу, свою честь, обережно мовила вона. Побачивши, як він насупився, вона відчула, як серце впало. Що ще, Анджелосе? Що ще ти втратив? Якщо Джесіка й хотіла почути підтвердження своїх здогадів, то отримала його. Анджелос відступив від неї на крок, пройшовся спальною туди-сюди. А тоді зупинився біля величезних вікон, що виходили на балкон із краєвидом на окан. Він стояв обличчям до неї, але призахідне сонце, що окреслювало його темний силует, приховувало вираз його обличчя. «А ти здогадайся?» – кинув він. «Подумай, навіщо людина, яка хоче отримати те, чого прагне, стежить за кимось, підкоряється і виконує дурні тиранічні правила?» «Навіщо ти збрехала Марті ще до мене?» «Я збрехала лише через нього. Я любила Марті. Я вже казала, що він був для мене як батько. Раптом щось змінилося. Джесика помітила ледь помітний швидкий рух Анджелоса. Здавалося, він замер від подиву. Піддавшись інстинкту, вона підійшла до нього і стала поруч, щоб бачити його обличчя. Побачене вразило її. Анджелос виглядав пригніченим і напруженим, риси обличчя загострилися, а під очима з'явилися темні кола. «Анджелосе, ти боялася втратити людину, яку вважала батьком. Я добре тебе розумію. А знаєш, чому я так добре тебе розумію? Бо я теж боявся. Я боявся втратити того, хто насправді був моїм батьком. «Ні», – скрикнула Джесіка. Їй здалося, що його зізнання забрало в неї останні сили. Ноги більше не тримали, вона відступила і сіла на ліжко, недовірливо хитаючи головою. «Не може бути!» Сказавши це, Джесіка згадала, як змінився Анджелес у ту мить, коли на порозі його квартири з'явився Марті. Вона пам'ятала, як він тоді зблід і розгубився, з якою покорою слухав усе, що говорив йому Марті. «Ти хочеш сказати, що Марті був твоїм батьком?» – спитала вона. Запитуючи Джессіка, вже знала відповідь. Про це свідчили холодний, суворий вираз його обличчя і крижаний погляд. «Але ж Марті не міг мати дітей», – мовила вона. «Дружина Марті не могла народити дітей, а він цілком був здатен стати батьком», – відповів Анджелос. «У нього був короткий роман із моєю матір'ю, коли він перебував у Греції». Унаслідок їхніх стосунків з'явився я Коли моя мати дізналася про вагітність, Марті вже повернувся додому І одружився з тією, з ким був заручений задовго до зустрічі з нею Про все це я довідався напередодні її смерті Мати нарешті відкрила мені хто мій батько Після цього я почав його шукати Чому ти тоді просто не сказав, ким я насправді? Запитала вона я не хотів повідомляти про це так офіційно. Саме тому я взявся за першу запропоновану роботу в Маннерфілді. Мені потрібно було дізнатися, як ця людина поводиться зі своїми слугами і як узагалі ставиться до людей. До того ж, тоді я ще не був упевнений, що хочу відкриватися йому. Я не був готовий визнати його батьком і не знав, чи визнає він мене своїм сином. Я хотів, щоб ми обоє краще пізнали одне одного – «Саме тому я приїхав у Маннерфілд!» Джесіка більше не сумнівалася в правдивості слів Анджелоса. Уся правда була написана на його обличчі. Раптом вона згадала недавній день, коли побачила Анджелоса в конюшні. Тієї миті він здався їй дуже схожим на Марті, але вона не надала цьому значення. «А приїхавши, ти виявив, що твоє місце займає прийом донька Марті!» Напевно, ти був поза собою від люті. Я був би розлючений, якби на твоєму місці була інша. Але ще не я побачив тебе, одразу захотів володіти тобою. Того дня мене накрили почуття тричі. До мого батька, до Маннерфілд і до тебе. На свій розпач Джессіка помітила, що Анджелос говорить про свою закоханість у неї в минулому часі. І в усьому винна була лише вона сама. Саме Джесіка своїм егоїстичним чинком зруйнувала їхнє можливе щастя. «Я прагнув бути поруч із тобою, але тоді мене більше цікавив мій батько», – сказав Анджелос. «Я дуже хотів краще пізнати його і був готовий виконати будь-який його наказ». Джесіка чудово розуміла Анджелоса. Саме так вона почувалася, коли поруч з'явився Марті і замінив їй батька. І крім того, я думав, що якщо зачекаю і на певний час приховаю свої справжні наміри, одного прекрасного дня зможу отримати все. Марті Маннерфілд і тебе. А я все зіпсувала. Анджелесе, чому коли Марті наказав тобі поїхати з Маннерфілда, ти не сказав йому правду? Я сказав йому правду після того, як ти пішла. Коли Марті повів тебе в будинок, щоб укласти спати, я пішов за вами Дочекавшись його, я змусив його вислухати мене, але він не повірив Він сказав, що завжди вважав, ніби в нього з першою дружиною не було дітей із його вини І крім того, Анджело замовк, його губи глузливо викривилися, йому було явно нелегко продовжувати Він сказав, що жоден із його синів не має права поводитися з тобою так, як повівся я але ж я збрехала Марті того вечора. Анджелосу, мені так шкода. Джесіка хотіла підійти до нього, обійняти, притиснути до себе, заспокоїти. Та всім своїм виглядом Анджелос відкидав навіть найменшу спробу наблизитися до нього. І він був напружений і відсторонений. Тепер я розумію твої слова про те, що я забрала в тебе не лише роботу й честь. Сказала Джесіка, нарешті усвідомлюючи ситуацію. «Ти вирішив помститися мені за минуле. Оскільки я все в тебе відібрала, ти теж позбавив мене всього. Ти забрав у мене дім і спадщину, яку я вважала своєю. Ти підкупив мого нареченого, щоб він розірвав заручини. Я втратила навіть самоповагу, коли ти зробив мене своєю коханкою. Минулої ночі ти не надто опиралася під час наших любовних утіг». Холодно сказав він. Анджелос різко змахнув рукою, показуючи на величезне ліжко, де минулої ночі вони віддавалися пристрасті. Від одного лише спогаду Джесіка відчула, як їй хочеться знову відчути його дотики, розчинитися в ньому. Та замість цього вона продовжила. «Ти пробудив у мені бажання, але не кохання!» крикнула вона Анджелосу, який примував до дверей. «Ти принизив мене так, як ніхто раніше!» Тож можеш бути цим задоволений. Тепер я хочу знати тільки одне. Чи всього ти досяг? Ти отримав достатньо? Чи достатньо я отримав? Повторив він її слова. Його голос звучав «Це ні», з мав очі блиснули. Анджело схопився довгими пальцями за дверну ручку, відчинив двері. «Достатньо? Ні, моя дорога принцесо, мені ніколи не буде досить». «Якщо тобі так важливо це знати, то мені завжди чогось бракує. Але сьогодні ввечері я отримав рівно стільки, скільки міг прийняти. Ні більше, ні менше. Від тебе я й не міг отримати більшого». Анджелос чітко дав зрозуміти, що розмова закінчено. Він збирався йти. Йому хотілося якнайшвидше залишити спальню. У Джесіки не було ні фізичних, ні душевних сил, щоб покликати його назад. Вона не наважилася сказати жодного слова. Лише мовчки слухала, як із гуркотом зачинилися парадні двері. Якби Анджело залишився в спальні ще трохи, вона б сказала зайве і лише погіршила б своє становище. Якби він промовив хоча б слово, спробував натиснути на неї, Джесіка не стрималася б і висловила все, що думала. Вона сказала б йому, що його помста вдалася, він отримав те, про що навіть не сміяв мріяти. Та Джесіка вирішила. За жодних обставин він не дізнається про її кохання. Якби Анджелес довідався про її справжні почуття, він відчув би себе ще більшим тріумфатором і вигадав би новий спосіб принизити її. Розділ 13. Джесіс знадобилося кілька хвилин, щоб осмислити сказане Анджелесом. Спершу вона ходила кімнатою, стримуючи гіркі сльози. Його різка відповідь образила її. Якби вона могла покинути цей острів, то негайно не зібрала б усі речі і утекла Єдине, що втримало її від поспішного рішення – усвідомлення свого становища Полетіти з острова можна було лише на гелікоптері, яким керував сам Анджелос. Раптом Джесіка зрозуміла, її теперішня поведінка дуже нагадує те, що колись призвело до розриву з Анджелосом, Коли вона напівоголодно з'явилася в його помешканні, від цього усвідомлення вона навіть зомерла Того вечора вона діяла свідомо вона переконувала себе, що мусить спокусити Анджелоса, але поводилася, як розбещена дитина. Поступилася Марті, коли той наказав йти спати, і таким чином уникла покарання. Водночас Анджелос залишився єдиним, хто взяв на себе всю відповідальність за те, що сталося. Минулого не виправити, але тепер і час перестати боятися і ховатися від реальності. Повторювати стару помилку неприпустимо. Джесіка вже давно не дитина, і тепер їй не вдасться сховатися за широкою спиною Марті. Потрібно піти до Анджелоса і зізнатися, що вона була неправа і поводилася жахливо. Лише так вона зможе дивитися в майбутнє без страху, знаючи, що зробила все можливе. Знявши білий халат, вона вдягла бірюзову шовкову сукню. Вона була надто відвертою, але додавала Джесіці впевненості, яка знадобиться її розмови з Анджелосом. Хоча ще було невідомо, чи вдасться знайти його. Її страхи незабаром розвіялися. Виглянувши вікно у спальні, вона помітила темний сили Атанджелоса. Він стояв на пляжі біля води, глибоко засунувши руки в кишені штанів і пильно вдивлявся в опрій. Побачивши його, Джесіка згадала його останні слова. Сьогодні ввечері я отримав стільки, скільки міг прийняти ні більше, ні менше, і від тебе я й не міг отримати більшого. Джесіка розуміла, що нічого не вдієш, і доведеться прийняти ці слова як доконаний факт. На пляжі швидко сутеніло, коли вона рушила зустріч Анджелесу. У тіні скелі Джесіка зовсім перестала щось розрізняти. Тож на мить зупинилася вона не знала, де саме тепер стоїть Анджелос. Тихо покликала його на ім'я, і голос її зламався. Я тут. відгукнувся він. Його голос звучав непривітно, хоча чого вона чекала? Принаймні, в Тоні Анджелеса не було ворожості. Він же не відправив її геть, а це вже щось. «Чого ти хочеш?» – спитав Анджелос. Він і далі стояв біля самої води, що пестила його босі ступні. Здавалося йому байдеже, що солона хвиля змочила тонку тканину його штанів. Анджелос пильно дивився на Джесіку. Було темно, тож вона ледве могла розглядіти вираз його обличчя. Незрозуміло, чи він запрошує її до розмови, чи прагне, щоб вона пішла. Джесіка вирішила ризикнути. Вона мусила це зробити, Насилу ковтнувши вона заговорила. Я прийшла попросити в тебе пробачення. Я хочу, щоб ти пробачив мені за все, що сталося між тобою і Марті. Ти сказав, що втратив батька, але правда в тому, що це я втратила його заради того, щоб здобути тебе. Якби згодом він запитав мене про те, що сталося, я сказала б правду. Але він не запитав. Він просто повідомив мені про твій від'їзд і заявив, нібито присягнувся помститися і ніколи не повертатися. Марті сказав, що ми не повинні згадувати про той випадок, тож ми жодного разу до цього не поверталися. Анджелос мовчки слухав її. Він здавався кам'яною скелею, у місячному сяйві Джесіка помітила, як його чуття в губ туркнулася ледь помітна усмішка. «Він мав рацію, що до помсти і клятви більше не повертатися до цього маєтку», – визнав Анджелос. «Тоді я був одержимий помстою. Мені було лише 23. Я був запальний і надміру самолюбний. І справді вірю, що більше ніколи не захочу його бачити». Та всі ці роки я потай стежив за тим, що відбувається в Манерфілді, і швидко зрозумів, що тут коїться щось недобре. Кілька років тому я витяг Марті з боргової в'язниці. Я сподівався, що, дізнавшись про мою допомогу, він вислухає мене. Анджелес нами заплющив очі і провів по них тильним боком долоні, змахуючи непрохані сльоси. Серце Джесіки стиснулося та. Вона не сказала ані слова, розуміючи, що він відкине будь-яку спробу втішити його. Я й уявити не міг, що він помре від інфаркту. Мені навіть не вдалося з ним поговорити, додав він. Пітьма ночі приховувала вираз його обличчя, але Джесіка чула гіркоту в його голосі. Ти стежив за життя у Манерфілді, тож знав про все, мовила вона. Вона майже забула про знайдені листи, та тепер настав час дізнатися все до кінця. У глибині душі Джесіка ще сподівалася, що помилилася і просто неправильно прочитала дату на них. Але реакція Анджелеса змусила її змінити думку. Гравтом її охопив жах. Вона зрозуміла, що насправді відбувалося. «Ти стежив за подіями в Маннерфілді. Ти знав про мої стосунки з Крісом». До приїзду в Англію ти перерахував йому величезну суму грошей. За що ти платив йому, Анджелосе? Що ти в нього купив? Я купив у нього твою свободу. Похмуро відповів він. Я заплатив, щоб він розірвав ваші заручини і дав тобі волю. Ти хотів, щоб я стала вільною для тебе? Спитала вона. Джесіка не могла повірити власним вухам, її слова прозвучали... Різко і гідко вражаючи навіть її саму. Ти прагнув мати все. Марті Манерфілд і мене тому не скупився. Ти, напевне, знав, що отримуєш бажане. Як же, ти мабуть, мене ненавидиш? Хоч я й розумію тебе, адже саме я позбавила тебе батька і. ні, все не так. Анджелос різко похитав головою. Я ніколи не діяв із ненависті до тебе. Але ти заплатив Крісові, що він розірвав наші заручини. Ти купив його. Хоч в нього ніколи не було іншої жінки, окрім мене. У цьому ти помиляєшся. У нього була коханка. Я знав про це, тож вирішив його шантажувати. Він тобі не підходить, Джесіко. Ти цікавила його лише як спадкоємець Маннерфілда. Він збирався одружитися з тобою, а потім щойно ти сплатиш усі його борги розлучитися. Його цікавили тільки твої гроші. А ти вчинив інакше. Ти навіть не спромігся одружитися зі мною, щоб отримати Маннерфілд. Заволодівши маєтком, ти помстився. Ти прибрав із дороги Кріса, щоб дістатися до мене і здійснити свій план. Ні. Анджело ступнув ногою у воду. Джесіка й далі не бачила його обличчя, тож не могла здогадатися, що він думає. Чому, ні, я можу тебе зрозуміти. Я позбавила тебе батька, тож ти мене ненавидів. «Ненавидів?» Анджела сурив і зло засміявся. Джесіці здалося, що від його сміху вода може перетворитися на лід. «Боже мій, шкода, що я не навчився тебе ненавидіти. Тоді мені було б значно легше». «Легше?» – перепитала вона. Їй здалося, що почула не те. Невже душевний біль зіграв із нею злий жарт? «Легше ніщо?» Знову спитала вона. Анджелос глянув на неї, мов загнаний у пастку звір. Він здавався розлюченим, незмиренним і водночас відчайдушним. Джесіка раптом відчула, що мусить підштовхнути його, говорити далі. Це була єдина нагода зрозуміти, що справді коїться в його душі. Легше ніщо, Анджелоса. Легше, ніж кохати тебе. Хай йому грець. Вихопилася в нього у розпачі Як же ти мене змучила Це кохання позбавило мене здатності тверезу мислити, діяти, ухвалювати рішення Він знову похитав головою, докоряючи собі за несамовитість Це кохання виявилося важчим за ненависть Ненавидячи тебе, я діяв би розважливіше Повернувшись у Маннервілд, я сподівався, що відчую до тебе ненависть Я хотів помститися тобі за те, що ти позбавила мене батька але помилявся, як же гірко я помилявся. У Джесіки перехопило подих. Їй здавалося, ніби хтось стискає її горло, не даючи ані слова мовити, ані вдихнути. Вона наважувалася перебити його, боячись, що Анджела замовкне і не скаже всього до кінця. Їй хотілося чути його, зізнання, відчувати той тремтливий відгук у тілі, який викликали його слова. «Все, чого я хотів, це ти». Так було завжди і так буде. Кілька років тому я відкинув тебе, бо ти ще була зовсім юною. Я думав, що в мене ще є час. У Лос-Анджелеса зламався, він знову провів тильною стороною долоні по очах. Смерть Марті показала мені, що ми не владні над часом і не знаємо, що станеться в найближчі роки. Саме тому я повернувся в Маннерфілд. Спочатку, я думав, що достатньо сплатити борги Марті, заволодіти Маннерфілдом і вигнати тебе звідси. Але на прохоронах Марті я побачив тебе і втратив глузд. Я не міг забути тебе. Я завжди хотів, щоб ти була моєю. І зараз хочу цього. Джесіка вирішила дізнатися все до кінця. Вона мала знати правду. «Ти заплатив Крісу спомсти?» Вона бачила, що Анджелес розуміє важливість її питання, бо він раптово замер і пильно подивився її очі. «Я не думав про помсту. Я знав, що він задумав щодо тебе. І не міг дозволити йому скористатися тобою. Я не міг залишатися байдужим і дозволити так поводитися з жінкою, яку я любив». «Любив?» – спитала вона. Джесіка на силу промовила це питання – Слід було дізнатися всю правду. Їй здавалося, що серце зупиниться, а розум відмовиться мислити, якщо Анджелос не відкриється повністю. Чи любив він її, чи любить і досі? «Ти любив цю жінку, чи...» Вона замовкла, бо Анджелос зробив кроку вперед, взяв її за руки і притиснув її долоні до свого серця. «Я любив цю жінку. Люблю. І завжди буду любити». Джесіко, я віддаю тобі своє серце, душу і все, що маю. Чорт забирай, повір мені. Анджело сувеча й розсміявся. Душа Джесіки перевернулася. Вона машинально простягла руку, бажаючи торкнутися його, пригорнути і заспокоїти. Але Анджело знову заговорив, і вона завмерла, тримаючи руку піднятою і очікуючи кінця його промови. Тобі належить усе. І на доказ цього він засунув руку в кишеню піджака, але Джесіка зупинила його дотиком. Вона відчула, як його серце б'ється швидше. Анджелос говорив правду, і доказів цьому не треба було. «Ні, Анджелосе, не треба. Я ще не все сказала тобі». Анджелос знову замер і пильно подивився їй в очі. «Мені не потрібні жодні докази, Анджелосе. Я вірю тобі, бо бачу твою щирість. Я теж люблю тебе, мій «Я люблю тебе всім серцем, і я...» Їй не вдалося закінчити, бо Анджелос притягнув її до себе із усією ніжністю, пристрастю і жагучістю припав до її губ у повільному поцілунку. Минув довгий час, і коли вони ще стояли, обінявшись, він хрипло промовив. «Я все одно хочу тобі дещо віддати». «Ти вже дав мені все, що міг», – прошепотіла Джесіка. «Чого ще мені бажати, коли ти поруч?» Побачивши договір на Маннерфілд, який він поклав її у руку, вона ахнула. «Анджелоса, маєток...» «Він належить тобі. Маннерфілд твій». «Але ж тобі теж подобається цей маєток, як і мені...» Джесіка замовкла, бо Анджелос обережно торкнувся пальцем до її губ, змушуючи замовкнути. «Так, подобається. Але я зрозумію, що ти мені подобаєшся більше». «Я хочу, щоб ти жила в Маннерфілді. Якщо тебе там не буде, маєток перестане бути для мене домом». Анджело зговорив так щиро, що на очі Джесіки навернулися сльози. «Лише разом із тобою я відчуваю повнуту життя. За ті кілька днів на острові я зрозумів, де мій справжній дім. Він там, де ти. Коли ти обіймаєш мене, я відчуваю, що повернувся додому. Тому сьогодні я охвилив рішення». «Я вирішив віддати тобі Маннерфілд, щоб ти знала, що маєш дім, а потім...» «Потім...» Тихо промовила Джесіка, побачивши його збентеження, і глянула йому в очі. Анджела міцніше стиснув її руку. «Потім я збираюся попросити тебе стати моєю дружиною. Я прошу тебе йти зі мною по життю поруч, Неважливо, скільки нам обом відведено на цьому світі. Скажи мені, дорога моя, яка твоя відповідь на мою пропозицію? Дивлячись у кохане обличчя Анджелоса, Джесіка ледь помітно посміхнулася, нахилилася вперед, притулилася до нього і повільно поцілувала в губи. Цим поцілунком вона хотіла передати всю повноту своїх почуттів. Вона хотіла, щоб Анджело знав, що вона завжди і беззастережно любитиме лише його. Анджелосе, я вже давно твоя. Мій дім там, де ти. Моє життя належить тобі, без тебе моє існування сумне. Я оживаю від твоєї любові і тільки поруч із тобою відчуваю щастя. Тож, коханий мій прекрасний ангел ночі, я вийду за тебе заміж.